Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, ruphi al-anameen Wa nusallim wa nusallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ala ala wa sahbihi al-dhim'i wa la hawla wa la quwata wa ida bi dahi al-adhi al-adhim Subhanaka la ilma lana inna ka anta al-alim al-haqim, rabbi zidna al-imah, wa razumna amin Allahumma inna nas'aluka al-mulk wal-mashrub as Allahumma inna nas'aluka al-mulk wal-mashrub as Allahumma inna nas'aluka al-mulk wal-mashrub as Alhamdulillah Bapak dan Saudara kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini insyaallah kumpulkan kita kembali di tempat ini sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan hadir namun insyaallah mudah-mudahan uh, kita tidak akan lewat dari waktu yang biasanya uh, insyaallah duduknya para jemaah yang sejak pagi <coughs> duduknya para jemaah yang sejak pagi di tempat ini mudah-mudahan insyaallah mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah balasan-balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala tercurah Wabil khusus untuk sahibatul hajjah, umat Ferry, serta sekenap keluarga besar, suami dan anak-anak punak-unak semak biasa dipihara dan di panjangkan umurnya disiharkan badannya Alay Allah Taala Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum kita lanjut daripada perbahasan hadis, sama-sama kita awali kajian ini dengan membaca Allah Tarnim. بسم الله الرحمن الرحيم ما كتبته تعلمه وتعني والنفع والانتفاع وتذاكره وتذكير والافاده والاستفاده والحث على التقصي بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء Sudah Allah yang bersabda: Al-Bait yang diqiraufihi Al-Quran, yitraa'li ahli Sama, kama tatraa'niyumu li ahli Al-Ardi, lawu fihih kamil. Itu masuk ke hadis belas daripada hadis mutlaq yang Dalam hadis ini Nabi Muhammad saw bersabda: Al-Bait yang diqiraufihi Al-Quran. Roma yang di dalamnya dibacakan al Ya taurah Ali Ahli sama terlihat bagi penghuni langit sebagaimana penghuni langit kita, kita penghuni dunia memandang bintang-bintang di bumi. Terlihat rumah kita bagi penghuni langit sebagaimana penghuni huni memandang bintang-bintang di langit berarti rumahnya orang yang di dalamnya membaca Al-Qur'an rumahnya bercahaya rumahnya orang-orang yang di dalamnya Yang tidak melupakan Al-Qur'an berarti rumahnya penuh dengan cahaya cahaya rabbani cahaya Allah dari firman firman cahaya wahyu jadi pantayan-pantayan risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebenarnya Al-Quran itu adalah firman Allah yang diwahyukan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam rumah yang dibacakan adanya di situ Al-Quran, rumahnya enggak sepi, rumahnya enggak gelap, tapi rumahnya bercahaya. Ini menandakan kalau di dunia Rumahnya bercahaya, lantaran bacaan Qur'annya. Si penghuni rumah begitu pula nanti rumah kita di alam kubur. Saat kita kembali kepada peristirahatan kita di alam barzakh, maka alam barzakh kita akan ada dua pilihannya. Emma rawdah min riyadil janna atau hufar min hufuril kalau dia nggak jadi taman surga, dia jadi, jadi salah satu lobang neraka. Dan pasti nambahan kita yang paling menakutkan itu dari apa? Bayangan kita dari kubur adalah gelap Rumah besar kalau gelap enak nggak kelihatannya? Sempit Hal yang besar kalau gelap sempit Nah kebayang nggak udah kubur cuma 2 meter Dalamnya Kira-kira kurang lebih Kalau luasnya mah Seapa orang kita repakan di rumah Berapa kali gelapar sih kebayang gelap Aduh gelapnya kayak apa Orang kalau gelap biasanya seser nafas Kenapa banyak orang yang sekarang hidup di dalam rumah Tapi dia merasakan sesak di dada? Seolah-olah dia tidak mendapatkan kehidupan yang layak Dia tidak dapat asupan oksigen yang benar Ternyata yang tidak dapat oksigen itu adalah rohaninya Dan rumahnya terasa hambar, hampa, anyep Walaupun kelihatannya indah dari luar Biarpun itu rumah bahwa istana sekalipun Tapi ternyata di dalamnya orang-orang tidak -orang ada yang bercampuran ah, Sia-sia rumah itu Barangkali lampu di dunia telahnya bukan main Dari kejauhan orang bisa memandang keindahan rumahnya Tapi ternyata yang terlihat bagi para malaikat eh, itu bukan seberapa indahnya lampu hias di dalam rumahmu, seberapa terangnya lampu-lampu yang berkelimang di rumahmu, seberapa tinggi watt listrik yang ada di rumahmu, tapi ternyata yang dilihat itu supply powernya cahayanya dari mana? Hmm. Begitu si penghuni rumah ngaji rumahnya terang. Kalau rumah terang, kita merasa nyaman. Pernah kan kita masuk ke rumah orang rumahnya enggak terlalu kecil tapi begitu dimasukis ada nyaman, Enggak pengen terus terus pulang. Padahal rumahnya enggak ada papaan apa tapi enak disuduki. Ternyata yang bikin enak apa penghuninya yang jadikan rumahnya itu sebagai sarana ibadah. Tapi ada orang punya rumah megah besar Uf, tapi dimasukin. Kita-kita kalau kita di sini oga sama rumah <SILENCIO> Gak enak dimasukkannya Dari dapur ke kamar jauh Ibaratnya, gak enak dimasukkannya Walaupun ada juga orang rumah besar yang nak dimasukkannya Tetapi berapa kali, selek kali kita dapat ini Kita gak nyaman <SILENCIO> Walaupun rumahnya besar tapi kita nggak temuin kenyamanan. Kenapa? Ternyata nyamannya nggak berasal dari kesulitan yang itu. Maka kalau mau lihat rumah sekian kata atau enggak, jangan lihat rumahnya, tapi lihat penghuninya. Orang yang tinggal di rumah apapun bentuknya, perumpamaannya yang dikasih buat rumah tersebut baik itu dan lainnya. Nah zaman sekarang banyak orang nggak pernah merumahsi sendiri, karena apa? Karena kebanyakan keliru rumah tetangga. Banyak melirik kenikmatan orang lain Melihat rumah orang, kapan ya rumah kita bisa begini Melihat rumah orang, kapan ya rumah kita bisa begitu Kapan dikiranya kita dapat rumah begitu Kapan dikiranya kita dapat rumah nyaman, berhasil Bayangannya orientasinya selalu terhadap nikmat orang Padahal rumah itu tolak ukurnya Bukan dari seberapa besar kita, tapi seberapa nyamannya kita tidur di sana Ada orang punya rumah gede tiang hari nangis di dalamnya Sumpah, merasa kesepian Dia ya, iya kenapa merasa kesepian? Karena dia tidak menghadirkan Allah di rumah Sumpah merasa kesepian, Nabi Muhammad tidak pernah dihadirkan di rumah Sumpah, ngerasa keserpian. Ya keserpian kenapa? Karena tidak ada kebaikan yang pernah dihadirkan di rumah. Tapi coba kalau orang punya rumah. Mau itu rumah besar atau rumahnya kecil. Tapi apa? Tapi dia selalu menghadirkan kebaikan. Allah dihadirkan, Rasulullah dihadirkan. Para awliya kesuliti di dalam ya dihadirkan. Kemudian kebaikan-kebaikan di dalam rumahnya dijalankan Apa yang terjadi di rumahnya gak akan pernah Walaupun dia tinggal seorang gini di dalamnya Dia akan merasakan kenyamanan ini. Di Walaupun dia sendiri Gak ada anak yang tengok gak apa-apa Gak ada orang yang nomenin gak apa-apa Gak ada pasangan hidup lagi yang ada pingin gak apa-apa Kenapa? Dia merasakan kenyamanan Yang tidak dia dapatkan di dalam rumahnya Tidak disediakan kebaikan? Orang punya rumah besar tapi tidak ada kebaikan Berarti kalah rumah itu daripada rumahnya seekor atau bahan? Eh lebah itu rumahnya dimanfaatin orang baik Lebah punya rumah isinya apa? Kita punya rumah isinya apa? Lebah bikin rumah sampai jangkwe yang nikmat ini tidak dia mengambil orang, bukan dia Apa tu lebah nyimpan bantunya sendiri? Ya. Abis dia buat, dia bagiin ke orang Bagiin ke kita, terutama ke pati lah Kita punya rumah, buat apa? Buat tidur doang Punya rumah cuma buat kita nikmatin seorang diri Maka ketahui lah, kita rugi punya rumah itu jadikan rumah itu adalah rumahnya manfaat rumahnya kebaikan rumah di mana orang yang kiranya datang ke sana mendapatkan sesuatu dari rumah kita orang datang ke rumah kita, ramal dari sono iya wah senang kalau di sono walaupun isinya cuma yang kamu suburi makanan tapi rumahmu mengandung kenikmatan. Kenapa senang datang ke rumahnya si pulang? Oh, disukuhi, Masya Allah, ikram untuk yusnya bukan main Ya, menghormati tamunya bukan main Merayakan tamunya bukan main Kalau ada tamu, wah, disukuhinya, hidangannya bukan main Orang yang datang ke situ bentar Nggak cuma dapat perut kenyang, tapi dia punya rohaninya kenyang juga, Masya Allah Datang ke situ ngapain? Taklim Belajar Oh, rohani juga buat kebaikan Orang yang datang ke sana, perutnya kenyang, rohaninya kenyang Orang yang datang sama saja kaya apa? Kayak madu, madu itu kenyang perut kalau dimakan udar dan menyehatkan badan Maka jangan kalah kita sama rumah teman. -rumah. Rumahnya lemah, bisa segitu membagi manfaat. Masa kita manusia dikasih akal sama Allah, dikasih rezeki sama Allah, dikasih kekuatan sama Allah, dikasih kemampuan sama Allah. Eh, hey, rumah kita aja, tak ada apa-apa. Kalau pagi orang lewat, isinya terseter kandung. Gitu. Kalau kita Yang orang datang ke rumah dapat makan dari kita yang bisa kita sungguhin Bentuk daripada kepercayaan kita pada Allah dan Rasulnya dan hari akhir okay. Tapi kita juga pengen menyuguhkan dia bukan hanya perutnya kenyang, Tapi rohaninya juga biasa okay. Kenapa senang datang ke situ? Enak, kita datang ke situ ada saja manfaatnya Kita dapat, tak dapat ilmu ini, tak dapat ilmu itu Subhanallah Jarang rumah orang begitu tapi dulu orang tua kita-kita mau nyambangin siapa aja kalau datang ke rumah orang dulu pasti tuh biar katakan jangan dia bukan ustazah, jangan dia sehat semua. Ada aja tuh yang dibawa pulang manfaat, kalau habis pulang dari rumahnya orang seneng dapat manfaat, dapat nasihat, paling enggak dapat resep, ya. dapat resep makanan. Resetnya biar rumah tangga awal Resetnya biar ngurusin anak benar Kalau belum jadi majlis taklim di rumah Paling enggak jadilah kamu mempunyai rumah yang baik Yang bijak, yang bertutur kata, bahasa baik Bertutur mungkin pekertinya baik Orang yang datang ke sana bukan cuma dikenyangin perutnya Tapi dikenyangin rohaninya Rohani. Dan ini yang kita enggak tahu jadi kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mencoba kita rumah yang di dalamnya dibaca Al-Quran artinya rumah kita bukan cuma rumah singgah, bukan cuma rumah tidur, bukan cuma nyari rumah untuk sore, bukan cuma rumah untuk melancorkan kaki tapi coba lihat orang tua punya rumah, pasti rumahnya ada musholah pasti rumahnya ada tempat ibadah pasti rumahnya tempat dia dari tak hajar sampai ketemu mau tidur ada tempat ibadah yang nyaman. Tapi lihat zaman sekarang, seberapa banyak orang memantingkan rumah ada tempat solatnya. Berapa banyak? Tapi kalau dulu, tak ada rumah yang tidak lagi kecuali ada bilik solatnya, ada musyawarahnya, walaupun kecil, yang orang kalau mau solat itu tak bingung. Sekarang orang mau solat duduk numpang di kamar. Oh. Orang mau sholat, ada orang kata mampir rumah, mau sholat tak punya musolati. Ini bukan soal kamu orang ada atau bukan, tapi memang orang mulu walaupun rumah dikecil ada tempat sholatnya, ada tempat sholat. Orang semua itu mumpul ibadah, sholat di situ, jangan. Udah di sholat, ngaji, udah pasti Ahli, penghuni rumah, kalau udah sholat, udah dingin Udah pasti ngajinya, insya Allah juga pasti bagus Berulang Al-Quran bagus Tapi coba kita tanya Dulu kita kecil Begitu datang memulai polisi Orang tua kita larang kita nyalakan televisi Orang tua kita larang kita berbicara tentang hal-hal yang tidak bermanfaat Semua teriung kumpul Atau ada ibu sholat di masjid Atau di rumah guru ngaji Pada ngaji bareng bareng-bareng di Lalu lihat kondisi rumah kita Atau memulai polisi Di zaman sekarang ini Seperti apa? Mana lagi kencang suara ngaji dan suara TV? Suara ngaji dan TV barangkali kemudian suara TV Ngaji pelan TV Kencangnya bukan main Kayaknya saya benar kalau TV mati sebentar aja Itu antara Mbak Besok Ada sinetron unggulan Ada sinetron favorit Ya kalau kelewat rumi ya, Polar TV nyala Walaupun mirip Ha? Dulu, kalau kita ngomongin dulu, masya Allah, mana ada orang tua izinin anaknya yang dia lagi ngaji di tingginya yang ada orang tua yang bilang, tak sopan orang lagi ngaji koti tingginya lain. Kalau sekarang siapa yang bisa disuruh menatapi kalau orang tua tak ngaji hargai, hormati yang ada kita yang suruh ngomongin yang lagi nonton tv. Suara ngajinya kenceng-kenceng dong Gak enak-enak itu bukan Nosok ngaji oleh TV Kita yang nonton jadi bingung Jadi kita yang nauhin Yang lagi nonton Bukan yang lagi nonton Nauhin yang ngaji. Masya Allah Yang lagi istirahat Yang lagi senang-senang di rumah Untuk yang mau ibadah Nauhin yang lagi senang-senang Rumahmu Kata Nabi dalam hadis yang lain, jangan sekali-sekali kau jadikan rumahmu itu kayak kuburan Rumah yang kayak kuburan, rumah yang tidak ada ngajinya Rumah yang tidak ada ibadahnya, rumah yang tidak ada sholatnya, tidak peduli seindah apa itu rumah Jadi rumah kita itu untuk ibadahnya kita Nabi Muhammad punya rumah, tapi coba kalau kita tulis segede apa rumah Nabi kata dibilang kamarnya Nabi itu kalau Sayyidah Aisyah lagi datang bulan, Sayyidah Aisyah lagi kayak, berarti kan gak bangun malam nih gak terhajur nih, sama Nabi gak dibangunin, kalau Nabi mau sujud, itu Nabi harus geser sedikit katanya Aisyah Nabi harus geser kerana ada cerita di malam Isu Shaban Nabi keluar ke baki sedang aminja kaget kok bangun biasanya Nabi solat nempel di sebelah ni kok tiba-tiba nggak ada sekecil apa itu kamar sekecil apa itu rumah dibandingkan keluar kita, kita nggak ada artinya. Nabi paling sentuh kiri tempat sebelah kiri. Maka orang sebab dulu kalau mau pindah rumah nanya ada ya hadir masjid, tidak mau hadir masjid, cik, betah banget Azad, kebeneran, orang sekarang Sebagian ada yang keberisikan Berasa berisik katanya sebelah masjid InsyaAllah Sebelah masjid dikeganggu orang tua kita dulu Nyari sebelah masjid Sunnah Nabi Muhammad Di mabi persebelahan kata, kata masjid Orang timbang menirai doang langsung Langsung masjid masuk Rasulullah Kalau ala ala ala ala Rumahnya kamu ingin mengingatkan kebaikan, rumahnya ingin tetap ada kebaikan Nah kalau kita sekarang belajar rumah kita, barangkali belum ada majelis Dan mungkin tidak terpikir untuk ada majelis Lalu pikirin rumah kamu ada apa Kalau enggak bisa kita datangkan orang untuk mengambil kebaikan dari rumah Paling tidak kamu jadi tokoh rumah, datangkan kebaikan untuk rumahmu sendiri Datangin kebaikan untuk rumah kita sendiri Kalau mau bikin apa-apa di rumah, mikir Rumah kita pantas nggak kalau mau dinodai dengan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak bermanfaat Jadikan rumah kita sumber datang malaikat, bukan sumber datang malaikat Orang tua dulu, nggak mau ajak patung-patung Walaupun patungnya cakep. Apa alasannya? Nggak mau kalau malaikat tidak masuk Nggak mau ajak-ajak lukisan. -ajak kalau lukisannya di kebun mengapa? Kalau lukisannya gunung mengapa? Kalau lukisan di macan kenapa? Lukisan di manusia kenapa? Kenapa? Ramal bikin sesuatu yang menghalangi ruhnya malaikat hati. Dipanjang wali wali. Jadi ayat kursi. Jadi panjang surat al ayat apa? Al-Ikhlas, Al-Fatihah, al misalnya itu dan dicari apa kalau kita orang, -orang saudara roh apa surah apa ayat 1000 lidah. ya billahi yaj'aluhu akhrajan ya suqu binaizul la yastasi. katanya kalau punya gitu dia kaki lahat. Ya mendingan deh daripada kamu manjangnya kepala rusak. Nah, gitu ya. Mau urus hati ketika lemajang itu insyaallah tidak putus Sebetulnya bukan itu yang dipanjang retikimu tidak putus Kalau kamu mengamalin isi yang terkandung di dalam ayat itu Baru retikimu tidak putus Ya benar kan begitu ya. Tapi masih mamping yang dipanjang ayat Qur'an Di rumahnya Allah Muhammad Bukan cuma terepot mengurusin bukak yang dipanjang Dia cari, oh saya rumahnya kita pisah nih ada pengajian, belum sahur nih ada pengajian. Kamarmu, rumahmu jadi insumber sarana rahmatnya Allah, turun, jadi sumber pelayan turun, jadi berkahnya semuanya turun. Bukan kita justru jadi ke rumah kita sebagai sarana terhalangnya berkah sampai ke sana. Ada dulu sahabat Nabi, Ridwanul Laili menimahin punya istri. Ini suami tak terlihat tahu teman, maka temen, tamu, tamu istri, Ya satu ketiga pegel, kamu datang dulu, Ngedumel lah sama suaminya. Kenapa sih teman banget kalau orang pulang ke rumah? Kan kita capek, ada waktu pengen tidur, pengen istirahat. Kalau orang mulu, iya kalau zaman kita sekarang, lukas ada, zaman Nabi apa? Ada-ada. Ani ibaratnya kalau tamu datang berarti kalau potong kambing dimotong lagi yang baru masak berarti masak lagi yang baru kalau masak sih kalau kita sekarang beli kambing udah kepotong lah jaman nabi ayo perempuan jaman nabi baru bisa potong kambing gak kayak kita nungguin yang nyemplek perempuan jaman nabi bisa potong kambing doang mulitin bisa kalau jaman nabi Kandung dari kasar jadi halus, jadi tepung Orang-orang dulu mah hebat, -hebat. Kalau kita beli di warung, masih malus kandung Kandung capek, jangan ngomong, kandung Gitu agak Ibaratnya gitu Nyambut-ngambut, eh udah lagi disugulin dengan kemudahan Kakak usah beli tepung, beli aja kue jadi, banyak sesebaran di mana-mana oh. Iya, beli aja kue jadi, betebaran di mana-mana kue tinggal kita sukuhin buat tamu yang datang Jangan sampai malas juga itu, siapa datang nah ini, pada belakang ini aduh apa, geluh sama suaminya kenapa, pergiin terus, rasulullah yang tak tahu kita baru tidur, tamu datang kita baru memberempat, tamu datang lagi, Keluh. maka suaminya bercerita kepada Rasulullah SAW Rasulullah SAW, ini saya punya istri ini belakangan, ini ngedumel Katanya capek urusin tamu saya enaknya di mana ya Rasul? Itu ngadepin istri saya ni yang kedumal. <tuh> Coba zaman dulu aja zamannya Rasul, zaman sahabat kedumal. <tuh> Bodoh ada sahabat yang pusing nama kedumalnya Bini Ia <tuh> berlagi sekarang. Maka Rasulullah bilang kepada sahabat tersebut, katakan kepada isteri. Malam ini saya yang mau makan di rumah kamu. Katakan kepada istrimu malam ini aku yang bertamu. Wah, Allah kita jadi itu ini gimana tuh? Girang tak Rasulullah tamu. Wah. Katakan kepada istrimu hari ini aku yang bertamu ke rumahmu. Wah. Suami yang pulang dengan dengan apa dengan sukacita, sampai kabarin ini. Rasulullah katanya hari ini bakal sampai ke rumah kita dia bakal jadi tamu kita dia bakal masak makanan kita eh makan makanan kita kamu masak yang benar Yang benar kata istrinya benar kata suaminya Rasulullah yang bilang katanya malam ini mau makan di rumah kita istrinya masak Ahsanu Ta'ab dia bilang makanan paling spesial yang bisa dia masak dia sumuhin rumahnya dirapihin dibersihin Rasulullah nih yang mau datang ada segala macam yang bisa Servis terbaik yang diberikan itu yang dia berikan Sekarang itu Rasulullah datang Rasulullah makan Setelah makan Rasulullah seorang bincang-bincang setenak Terus setelah Rasulullah selesai makan mau pulang Rasulullah bilang kepada suami Nanti waktu saya keluar Suruh istri kamu lihatin saya ya kata Rasulullah Maka Rasulullah, Rasulullah berani nak pulang Istri dari belakang lihat Perlahan-lahan Rasulullah melangkah sampai itu keluar jalanan. Kalau Rasulullah melangkah keluar itu Berbarengan keluar dengan Rasulullah Berbarengan pula keluar Kalau jenggi Serangga, serangga, pecoak dan lain-lain Ikut keluar bareng dengan Rasulullah Maka Rasulullah SAW dari kejauhan bilang Inilah yang terjadi Kalau tamu pulang dari rumah sahibun baik Maka dia pun pulang membawa segenap kotoran bahaya bahaya yang ada pada rumahnya. Jadi kalau ada kita pegel kerana tamu, Kayak kita pegel ada orang yang mau bersihin rumah kita buat dari hama, dari dari kotoran, dari bahaya, kan nggak pantas begitu. Nabi Rasulullah mau kasih pelajaran ke istrinya, kamu jangan pegel karena tamu yang datang itu pulangnya kebawa semua kotoran-kotoran yang ada di rumah kita. Bahkan dosanya pemilik rumah dibawa sampai kamu yang pulang dia datang bawa berkah dia pulang bawa sogenat dosa-dosa yang yang pun di rumah masyaallah makanya kata Habib Sani bin Abdullah Syahrini semoga Allah 'alaihi walau orang yang menjamu tamu yang tidak dia kenal kata Habib Sani kamu yang tamu kamu kenal apa orang tapi kamu jamu dengan jamuan baik, dengan cara yang terbaik Itu dikira kamu kayak jamu Allah Ngejamu Allah Jadi jangan dikira jamu orang yang kenal itu Gak ada pahalanya, justru pahala terbesar jamu orang yang kenal Itulah yang terjadi di zamannya orang-orang guru Salaf kita, orang-orang sufi mereka musafir musafir ketemu rumah, lupang istirahat, tidak ada yang kunci pintunya, bukain pintunya dan dinyahargain. Walaupun tidak kenal, tawarin makan, subuhin minum, ditempatin di tempat istirahat. Ya, yeah, zaman dulu zaman sekarang, malingnya ini sebanyak zaman sekarang. Ya, yeah, perampoknya tidak sebanyak perampok zaman sekarang. Tapi palingan kalau kita kiraannya ada tamu datang, oh orang majlis lagi pengajian begini kan, tuh, kami memang tahu semuanya orang-orang yang datang siapa aje. Maka kalau jamuannya sama orang yang datang dengan yang dia kenal, itu semua dijamunya sama, relasi sama, ibarat jeke kamu dijamu apa. Tapi kalau kamu dijamu orang yang kamu kenal. Kamu kenali, kamu jamu dia dengan servis yang baik, makanan yang baik, perlakuan yang baik, kamu seperti punya Rasulullah. Oh. Jadi enggak ada alasan orang menjamu tamu itu buta, duek, apalagi cuma niati ala kadarnya. Dan saya selalu bilang, bu, rumah kita itu dengan kedatangan tamu tuh barokah. Maka jangan jadi orang yang kedatangan tamu itu yang bersebasi melayani Mau apa? Mau kopi? Mau teh? Mau minum apa? Jangan sama kayak di restoran Kita bukan di restoran Tugasnya tamu sudah ditanya mau apa Disuguhin Disuguhin aja. itu menyuguhin apa? Kita menyediakan apa? Itu yang dikerjain, bukan nanya minum apa? minum teh? air? tidak, ya, setiap tamu pasti jawab yang paling kecil oh teh apa-apa api? apa yang? air putih aja. pasti, oh okay, tidak ya. air putih di jalan, rekor-rekor sebetulnya soal ikut kalau kedatangan tamu kudu rekor masa kamu kedatangan tamu tengah kedatangan tamu sama aja? Karena ikram mutlif, wumin alam lah Iman, menguliakan tamu tanda Iman <laughs> Jadi, kalau kita Enggak menguliakan tamu berarti enggak punya, iman, enggak punya Iman Punya apa orang tua dulu Orang-orang kita Orang tua abah kita dulu. Kalau kedatangan kamu Kamali, kamu datang keluar tidak makan Walau ketemu nasi sama sama eteloda dan barangkali cuma tempe orek, barangkali ya super ramyeon tu ada biar berstand tinggal ke kegolong -ke -ke -ke petaran jadi tapi khamari orang keluar enggan kenyang perutnya kadang-kadang rumah kita kan tak sampai semiris itu cuma adanya apa ada isma bisnis kering. dia dicara kita, oh tamu datang, coba ada buah kering, apa ada kering, buah kering, cari yang amin buah kering, buah kering, saya disubuhin buah kering siapa, dari jauhnya dapat bereskan, disubuhin buah kering dan bakal menolak. Oh enggak, yang di rumahnya tidak makan. Ibu kenapa nyungguin kuek-kuek Ibu tidak makan boleh. Cuma masalah si aja kalau ada tahu maka Tahu ada istiadat mungkin orang kita kalau berbarang ada kuek-kuek, iya sekadar ibu. Tapi yang kurutnya disubuhin bukan itu, ibu mah kuat diman mustinya kan kita ya, itu mengkondimai ibarat kalau ceramah baru assalamualaikum baru begitu iya masa kita kalah sama apa, sama orang-orang barat punya cara menyambut tamunya ada disebut dengan welcome drink welcome drink gratis bu baga bayar? air putih kak, gak dia welcome drink air putih Masa kita umat Islam, yang diajarkan sama Rasulullah syiar di Islam, diajarkan sama, Allah, sama Rasulullah cara yang memuliakan sesama Islam. Kalau tak datang, itu apa? Air putih aja keluar, air putih beneran? Punya apa bu? Punya sirup, punya teh, punya apa? Ibu mau supemin apa? Itu dah kagak perlu ditanya, sungguh di Air putih mah patuh air ya. Orang biar air apapun, kunjung-kunjung ini ada air putih kan Air putih itu dah kagak perlu ditanya Air putih mah sudah perlu ada Tapi masa iya orang datang cuma air putih dan itu Itu ma'amalah kita di rumah Yang membuat rumah kita hidup Rumah kita bercahaya, rumah kita terasa nyaman, tenang, damai, suka didudukin sama orang-orang yang benar-benar berkesan, bahkanlah senang berlama-lama di sana. Bukan karena apa-apa, karena apa? Karena kita membuat rumah kita betul-betul fungsinya sesuai dengan maksud Kristus. Bukan cuma punya rumah padahalnya banyak, eh orang Sabang lewat sampai nangis satu satu Baik-baik ternyata itu jatuh, eh, punya rumah takut Tahu, punya rumah takut jadi Kalau yang berjaksana sedikit, mencahir sedih lagi Fungsinya bukan begitu, kau ingin rata rumahmu seindah, silakan, seindah mungkin silahkan Kau ingin hias rumahmu seindah mungkin silakan. Kau ingin bangun rumahmu semegah mungkin silakan. Tapi kau harus jadi ke rumah pun surga di dunia Hingga kau merasakan surga yang sesungguh di sana Surga, yang orang datang ke ya Allah, datang ke sini kaya surga Kagak minta minuman keluar kagak ngomong makanan keluar Orang lagi mikirin haus banget Minuman keluar, es keluar Waduh, Masya Allah Cari yang begitu Ustazah, yang begitu kan banyak kalau orang yang duitnya banyak, jadi ya ini ya, apa saja bisa. Nah, kalau kita modal duit pas-pasan, itulah kalau orang ngerasakan duitnya pas-pasan berarti ibaratnya metanya ental pas-pasan. Kamu kira kalau cubuin tamu, jadi ibu tidak balik? Apa jangan-jangan kita begitu takut sampai kira kalau tamu yang kita makan semakan enak, kita jadi makan ga enak? Kalau mikirnya begitu, ya rekor Ada kisah di Algamut Habi yang bubakar Adni Habi yang bakar Adni Hal Punya saudara, saya lupa nama saudaranya Orang datang ke rumahnya habi bakar. bubakar Aku akan dikaya Bayangin Doanya aja minta susu Turun susu, hujan turun susu Orang kaya Kalau maju bukan maju Datang tamu, disumbuhi makanan sama dia Tamunya mau datang 10, motong kambingnya masing-masing orang 10 Apa yang mau diambil sama dia? Aki dia mau ambil aki kambing Kata makanan tertemah di zaman dulu itu aki kambing Paling favorit Potong kambing kamu yang berapa? Sepuluh, sepuluh kambing yang dipotong. Selain disumbuhin daging-dagingan yang lain, tapi alasan Motong satu kepala satu orang itu tujuan mengambil artinya. Sumbuhin tu, kata guntang tu, yeah. Wah, usaha itu kalau begitu namanya israf. Kamu yang memang israf. Kalau model kayak Happy begitu, kaya israf orang dia bakal bagiin juga kata-tangga-tangganya dibagin juga orang-orang yang lain yang ada di sekitarnya. Emang kita punya makanan. Itu is off, namanya betul. Tapi kalau orang yang beriman nama Allah, kami kira ke sana. Terima kasih kerana menonton. Wahai wanita yang berbakti, wanita yang wartham, wanita yang sabar, bersalawatlah kepada Nabi yang suci. وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَامٍ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ رَحْمَةُ cerita dengan sukuan makanan yang begitu luar biasa. tahun ini ngomong sama habib baka habib antum orangnya dermawan banget. Subhanallah saya belum pernah ketemu sama orang yang dermawan si kayak kamu kuingin tahu bukan main hidangannya nggak main-main ampek sendirinya padahal Pak Mini siapa? Gitu, kata si tamu bilang. Abip bilang, oh kamu belum kenal saudara saya, saudara saya ditarik lebih dermawan dari saya. Jadi bilang. Yang benar benar. Oh ya ker kapan waktu anda mau mampir? kata si tamu bilang. Perjalanan waktu tiba-tiba waktunya dia, dia datang ke Tarim. Dia ingat tu pesennya Habib. Ya, Bukan kalau dia punya saudara dermawan juga, bahkan lebih rumawan. Penasarannya, kalau sekelasnya Habib Abu Bakar lagi rumawannya begini model, bagaimana tu saudaranya di Tarim dermawannya rumawannya kayak apa? Kata dia bilang gitu. Datang begitu datang seperti tahu kok rumahnya begini banget. Tapi penasaran kami ini ketinggian termauannya lebih datanglah dia betul entah saudara Johor, karena betul agar bersabar pun atau disilakan masuk duduk ngobrol dan lain sebagainya sampai semua orang itu setelah subuh, kami orang lebih subuh kan makan biasanya kan keluar dari dalam rumahmu rumah korak empat minit kata dia bilang kata ini enggak mau tapi dia bilang enggak mungkin sih kalau yang nasi sekor bak kali ini kalau bahasa orang sekarang appetizer mm -hmm. Buat ini mahal Jadi, tidak ditunggu buat untuk ya. bahannya. Para kali ini makanan membuka udah jangan mau ngobrol-ngobrol ngobrol tapi enggak kuat-kuat. Enggak mm -hmm. ada makanan Ini tabu yang capek sendiri Lalu bilang aduh saya Keluar makanan, keluar cuma korban doang Dia bilang, kebeti kadang Gak ada, Mada? dia bilang Apa yang nyanya ini Gak ada, katanya makan siang Dia makan siang, kan ada uang Katanya itu makan siang, tadi korban korna Dia bilang Ya Allah, ente sama saudara ente Jauh banget, katanya Dia bilang, ada datang Sama saudara ente, wajib ceritain Ada di suku ini, di suku ini Saudara-saudara yang cuma sungguh beruang, Hadamah wahindih. Dia tadi bilang, saya tidak punya apa-apa kecuali cuma membutuhkan rumah di rumah saya ini. Aturan buat makan siang saya sama istri saya, saya tiga, istri saya tiga. Tapi kerana kita kena tamu kamu, kita kasih empat, saya sisain saya, istri saya cuma dua. Berarti saya makan satu, istri saya makan satu. Tapi saudaranya ini tidak terima, si tamu tidak terima Hanya dia saudara ente merendah Hanya dia bilang, wah padahal dia yang dermawan kok dia bilang ente yang lebih dermawan Akhirnya dia pulang, keadaan dia pulang Sampai dia ada di ceritain. ah ini rumah saudara dari Saudara ente ya, ah cuma nyuguhin korma Ente bilang lebih dermawan dari ente Dia bisa, dia kata dia bilang, jadi orang merendah sampai begitu Anak datang saudara itu cuma nyumbuhin aneh korma, empat butir di korma Kata saudara bilang terus Iyi, dia bilang dia tidak punya apa-apaan Kecuali aneh korma di rumah Bahadang buah gada'un katanya itu makan siang dia Dia bagi aneh empat, dia sisa sisain dirinya dua Sungguh hal itu jauh dari ketarmawanamu Kata saudara ini bilang Ya Allah, hei tahu. Saya nyubuhin kamu satu orang satu kambing, karena saya punya puluhan ekor kambing. Tapi dia, saudara saya, manusia, dia tak punya apa. Bayangin dia punya enam butir, dia kasih ente empat satu orang, dan dia punya dua kepala di rumah dia dan istrinya, dia cuma sisa inggoh butir kambing. Berarti jatah dia. Dua dikasih ente Jatah istingit Dua dikasih ente Dari batas yang dia punya Dia cuma nyesain buah untuk makan dia Siapa? Dia dan saya Siapa yang lebih termawannya antara dia dan saya? Dia wawah Dia yang lebih termawannya Saya punya kambing puluhan Saya potongin kamu satu orang satu Tapi saya masih punya puluhan lagi kata dia. Tapi kalau dia, apa yang tersisa? Hmm. Coba kalau kita ukur ke diri kita Kita kategori emang punya gak royal-royal rambut -royal Sekalinya juga, yang tersisa masih banyak juga Maka ini ibloh, orang itu dermawan tidak diukur karena banyaknya Tapi diukur dari seberapa lapangnya dia punya dada buat kasih orang makan Buat kasih orang Minum, Buat ikan barupati tahu ya, <tuh> Jadi mudah-mudahan Insyaallah Rumah kita ini bisa jadi rumah yang dan barakah Rumah yang dibanggahin sama pemunyi -sama, sama Rumah yang dibanggahin sama pemunyi di langit Layaknya kita berbangga-bangga melihat bintang yang indah di langit mereka kemudian langit melihat kita rumah rumahnya yang ada di bumi seperti menikmati keindahan bintang-bintang yang ada di langit. di langit Kenapa rumah kita bercahaya? Tapi cahayanya cahaya iman, bukan cahaya lampu, cahayanya cahaya murah, cahayanya cahaya akhlak, cahayanya cahaya nubuah Cahayanya cahaya Islam yang keluar dari rumah kita, yang terpancar dari rumah kita Benar-benar InsyaAllah rupanya bisa jadi rupanya indah, indah di dunia, indah di barzah, juga indah di akhirat. Amin Ya Rabbi. Alhamdulillah kita doai, mukti peri, serta suami, dan segala anak-anak penurunan dan keluarga besar. Benar-benar Allah pajakkan umurnya, Allah sehatkan badannya, memberikan hidupan tangga yang Allah adukulahkan keempatan rezeki yang halal, yang barokah. Anak-anak yang jadikan anak-anak yang soleh dan soleha, bagi saatinya Allah sedang desa tercurah banyak keberkahan dari Allah SWT. Allah dan semua kita yang hafal pelanggar langkah langkah kita dibalas oleh Allah dengan pahala berlipat ganda yang sakit di antara kita Allah akan penyakitnya yang punya hajat di antara kita Allah injabah hajatnya mudah mudahan dan ada di antara kita yang punya kesulitan mudah mudahan Allah membantu segala urusan Amin ya rabbal alamin al hadi yang berkulit yang bercarita wailah kurniati nabi al faadihah